Formakuntzak eskeni ahal izateko udalekuk behar diren baimen eta erreferentziak lortu zituen jonen urtean. Eta lehen aldiko, hauren adierazpen jardu ere iburuzko ikastarobat proposatzen du, utxaila eta marxoan, iruegunez, euskaraz, bistanda, amets lehen juzan udalekun formakuntzaz arduratzen da. Adierazpen aktivitatek interes pedagogiko initz badituzte, eta um, aktivitate tipoe ...ara uh, gauza batzu gehiago ikusten edo sentiarazten aldira beste batzu baino. Na, antzerkia edo itza iztegia eta oskeraren inguruan... ...bebistan dena gokudalikun ortako lehen esten ditugu be euskararen erabilpena. Ja danik aurrekin lanean ari diren eragileai eragilea da formakuntza... ...beren gaitasunak eta metodologia lantzeko. Hor ideian dugu gu animazioan bere zituak gira... ...bainan eskola edo ikastola batean olako tailak proposatzen aldira... Bai klasean, bai klaseetik kampo, biztandena animazio guneetan, baina hori augekin ari diren ezitzaile guzieri idikitzen dugu. Otsailaren emezortzi emerezi eta hogei edo mahtsoren ama iru ama eta ama bostean iraganen dira formakuntzak, dizen emaiteak idekiak dira Otsailaren lehena axte.